Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduce aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeleile lui. fica Babilonului ticăloasă. Fericit este cel ce-ți va răsplăti fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va puca și va lovi pruncii tăi de piatră.